Вона гукнула «Шнель, шнель!» і, побачивши, що монахині роздумують, вдарила вищою з них. Це була мати Марія, плетеним ременем по обличчю. Він здивувалася, що монахиня навіть не повернулася у її бік, навіть не глянула на неї, і спокійно докінчила фразу, яку говорила французькою мовою, дивлячись в очі матері Елізабет. «Погляд очей!» Матері Марії, вона немовби дивилася дивилась свою душу, не помічаючи розлюченої Доротеї з гарапником в руках. Її осанка – олімпійський спокій. В цьому було щось вище за те, що могла осягнути недавня табірна посудомийка Бінц. І все ж таки, навіть маючи невисокий примітивний інтелект, старша наглядачка спромоглася відчути вищість цих двох непересічних жінок, і відступилась. Монахині роздягались поволі, мов би ще не вірячи, що доведеться зняти не лише клубуки і запинала, а й нижню білизну. есесівці охоронці, чоловіки, мабуть, з пошани до інокінь, не витримали і відвернулись. Молоденькі черниці в довгому чорному одіянні, протестуючи проти роздягання, лягли на підлогу хрестом, розкинувши руки. Це символізувало розп'яття. Есмани носаками підіймали їх з підлоги, зривали з них одежу і хрести. Будучи вже голими, чернички завзято молилися. Вперед баннику монахинь так само, як і усіх, Остригли наголо, штовхнули в душову. Ні в матері Елізабет, ні в матері Марії не було на руках каблучок і взагалі ніяких дорогоцінностей. Єдиною їхньою дорогоцінністю були чотки, які обидві тримали в руках, не бажаючи їх віддавати. До них підійшла баншиця Галя і не вирвала, як це робили інші, а, шепнувши щось на стоятельці, взяла їх і сховала кишеню. Уже на вузеньких нарах в бараці монахиням передала чоткі блокова полька. Обом монахиням видали табірні темні плаття з великими на всю спину намальованими фарбою білими хрестами. На рукавах вінкелі, які треба було пришити уже в бараці. Монашки, яких тепер нічим не можна було відрізнити від маси табірних в'язнів, подріботіли в колоні до карантинного блоку. Матір Марію арештували в лютому 1943 року в Парижі в її будинку на вулиці Лурмель, 77. Мати Марія, російська мігрантка Єлизавета Скопцова, яка у Франції носила ім'я свого чоловіка. Звинувачилася у тому, що вона боролася проти німецьких окупантів, що відкритий нею притулок для російських іммігрантів, для бідних і бездомних на вулиці Лурмель, 77, в роки війни став центром антифашистської діяльності. Цей будинок передавали посилки, гроші і навіть фальшиві документи для звільнення в'язнів Гестапо. Тут розповсюджували в піймені по радіо новини з фронтів, у цьому ж будинку переховувалися комуністи, євреї, партизани та інші учасники французького опору. Навіть настоятель церкви при будинку на вулиці Лурмель, отець Димитрій, після оголошення Гітлером тотального знищення євреїв, видавав тут документи про хрещення в церкві тим, хто до нього звертався. Офіцер гестапо Гофман зробив на квартирі матері Марії ретельний обшук. Обшукавши кожен куточок, перевернувши квартирі всім меблі до гори дном, Гофман вчинив Лізі Скопцові і її матері Софії Борисівні Піленко допит. Ось ці статті, підписані іменем Ліза Скопцова, ваші? Досьє заведено на Єлизавету Скупцову. Отже, мої. В одній статті ви називаєте гітлерівську Німеччину «Отравітільництвою всіх європейських джерел». Пишете, що на чолі раси німецьких панів стоїть божевільний параноїк, місце якого будинку для божевільних. Ви не заперечуєте цього? «Що написано пером «Не вирубиш топором», – чітко відповіла мати Марія російською мовою. Гітлерівський офіцер Гофман російської мови не знав. «Прошу вас не говорити зі мною мовою більшовиків. Для мене всі люди діляться на тих, хто має душу Достоєвського і хто не має. Я іду проти кривдників з відкритим забралом». Хто б вони не були? Я люблю наносити удар злу в саме серце і ігнорую зло. Щось від біблійського вчення, скептично мовив офіцер. Добро з відкритим забралом проти зла, ходже нацизм ви вважаєте отим найвищим злом. Мати Марія промовчала, вона підійшла до вікна. І, здавалося, думала над тим, бути одвертою з фашистом, чи намагатись виправдатись. «В Росії я належала до партії есерів і не вважалася більшовичкою», – додала вона. Але правда, що при більшовиках ви були комісаром народної освіти і медицини і працювали в повному контакті з більшовиками, підтримували конфіскацію майна і землі. Було, було, відповіла мати Марія, не бажаючи виправдовуватися. Моя імміграція до Франції була найбільшою помилкою всього мого життя. Ви погано виховали свою доньку, пані Піленко, звернувся офіцер до Софії Борисівни. Вона тільки жидам помагає. Як сестра Христа? Я завжди допомагала, скільки могла брату своєму, людині. Але так скажу вперше. Вам би я ніколи не допомогла. Ніколи!» – різко сказала мати Марія. «Моя дочка – справжня християнка. хоч для неї немає ні Еліна, ні Іудея, а є нещасна людина!» – підтримала свою дочку Софія Борисіна. Коли б німцям загрожувала біда, вона б їм допомагала. Мати Марія жила в одному бараці з Елізабет Реве і Женев'євою Деголь, а також з іншими монахинями Ліонського монастиря, які і тут намагалися слугувати своїй настоятельці матері Елізабет і благоговіли перед розумом матері Марії».